Bai, ba, iba, esan bezala, eh, Parisko Dei Auzitegiak, Iratsa Hortzabalen aurka Espainia Auzitegi Nazionalak ere eh? aurkezturiko laugarren, euroeginduari buruzko epaiketa, helduena aste azkenean da. Azken epaiketan Parisko Dei Auzitegiak Euskal Herriko hirundarra Espainia ratzea onartu zuen urriaren 9 Espainiako Auzitegi Nazionalaren euroegindu eskairaontzat hartuta. Azken urteetan aldiz Iratsa Hortzabalen sustenguz eta lagunek egindako mobilizazioen berri eman izan du hemen, baita Auzitegietako gora berei buruzko informazioa e, hotza ere, e? baina familiak egoera hori nola bizi duen interesatuko gera gaurkoan, horretarako e, iratzen ana jarekin, e? aritz sortzabal dugu e, gaurkoan, baitz egiteko parada da, aritz, gaixo? Baik, gaixo. E, Eguno, nongitorria. E, Eurogindoi buruzko epaiketak gora eta bera, ba, ipatu bezala horren berri eman izan dugu eta hauzi bideke ba, egiten buten ezkakintasuna kontuan hartuta, jakineko gonduke e, zer moduz dagoen bera? Bueno, e, bera ondo dagoela transmititzen digu, ba, ni uste gula saintzeko ere, ez? Eta, bueno, eta familia esan daiteke, zoritxarrez, e, ba, ba, bitu berala, ez? E, ja laugarrena da, lehenengo euroagindua, edo, ose, izan zenean, ba, bueno, ba, dakizu, ez? Justiziarik ez dagoela, baino beti ba, haukazu esperantza txiki bat, batez ere, ba, bueno, e, frantziak, e, ba, ba, ea no jokatu batzuen, ez, e, Espainiak aurkeztutako horren aurrean, baina nikusi dugu, ez, e, Frantz Erkend jokatu dela, osa cómplice bilakatu dela, zen asken finian badakigu, ba Espania e, Espainia aurkeztutako hoien atzean, ba, dagoen e, froga bakarra da torturapean ba hartutako zea hautinkulpazio hori, ez. E, laugarren 4 buruz zer espero dutzu? Eh? Ba, aurreko etan getatuakoa, ez? Ba, segura onartuko dutela, eta bueno... Mm. E, Irazi, e, ba, igorri, nartxeroto izan zen 2000 amabosgarren urtean, e, aurretik ere preso egon egonizan da, e, zain bat espetxe bisitatu bitu zuek zenidek? Zu bai, bueno, e, asira batean, bueno, eske, ja, historia oso luzea da, <laughs> bai, e, asira batean, ba, Frantzian e, egon duzen, bai, espetxeratuta, e... Mila bederatzera hundal aroita urtean atxilotu zuten. Eta Mila bederatzera hundal aroita emeretzean e, kalean geratu zenez. E, orduan asizien pixkate, ba, Madridetikan asizien pixkate iratxeren arkako jazarpena. Bueno, Lehenagotekan zetorren ere, bera hemen bizitza, eguneroko bizitza egiten zuenean, bere, ba, bueno, gazte asko bezela, ba, gazte militantea zen, eta Eta bueno, e, ordun jazarpena jasantzen zuen, eh, mehatxuak, eriot mehatxuak, bortzaketan mehatxuak, holako gauzak eta hori bertatik bertara bizi sal ditugu, asken finean, e, etxera telefonos deitzen zuten mehatxu hoiek egitera, o sea, ni kartu de telefonoa deitzen dut, esan dezaket. Oh. Hortik aurrera, ba bueno, eh, así zen piskat, eh, ba, guztia hoe, eta E, atxirotu zutenean lehenengo aldiz ba, bueno, e, Frantzian bete zuene kondena egon zen ba, bueno, ba, bertan eta gero ja e, Frantzian bete zuenean ba, Espainiak eh ba etzeukan bere kontrako eser incluso eh hola onartu zuten e, Madridetik bere momentuan baino, ordun eh beraiek erabakit zuten ba, Nola, nola ereikiko dugu ez, bere kontrako zerbait, ba, ba, ba, bueno, bak, ikur nola funtzionatzen duen e, ba, Espainiak, guazen ba, ba, inkomunikatzera, e, guazen torturatzera, eta hortikan aterako ditugu gauzak, edo ereikiko ditugu gauzak, ez? Baina, e, e, iratxean Frantzian egon zen lehenengo espetxaldi horre, horretan, ba, bueno, bukatu zenean, ba, bere gorputzera biltzuen ba, e, behin Espainiaratuta, Ba, atxilotu ez ezaten, ez Eta zegin zuen, ba, gozegre, ba, luze bat eta orduan, ba, momenturretan ez zuten atxilotu, ez? Eta bi urte egondu zen bere bizitza normal egiten hemen e, ego Euskal Herrian eta ja ikusi zuetenean, ba, e, osatu zela, ba, bi mila bat garren urtean atxilotu zuen, ez? Eta orduan, etorri zen, e, ba orain ezagutzen ari geran edo orain etorri den guztia ez, bo eguez eonzen komunikatua e, basati torturatu zuten eta horren ondoria da dena ez. Geror gertatzen dena da bi mila batgarren urtean e, atxilo, e, atxilotuta torturatu zutenean bitxia da ez zen handikan 6iabetera libre geratu zen berriro. E, gaur egun e, berari eskatzen zaizkion gauza guzti guz gatikan, E, orain euroaginduak daude atzean, baina espainarrek beraiek, esp, beraiek e, kalean utzi zuten hmm. momentu horretan. Eta horrein e, meretzi urte geroago kalean utzi zuten gauza horien gatik e, nahi dute epaitu ez. E, inkomunikatua bostegunez, zenide e, batek nola bizitua hori? Hori e, zantzen pixka, eta zu bizitza normalen imartezu, zein zaukazu inolako komunikaziorik berarekin, eta, bueno, ba, akizu torturatzen ari direla. Ez daukala ez konfiantza asko abokaturik, konfiantza asko medikurik gutxiago, eta, hor dut, ba, e, ba, ea egun horiek e, bukatzen diren, horren zain zaude ez, eta gero ja e, behin egun hoiek bukatuta, ba, akizu ere, paiaren aurrean pasatu behar dela, ordun madrillera Madridera junginen, momentu horretan, Eta orduan, ba, ba, bueno, soto del realera sartu zuten zuzenean eta orduan abokatuaren bitartez jakin genuen ba, pasa zuen kalbario guztia. Ez, ez iratxeren bitartez gu ez inizan genuen ikusi. Ez betxea butako pertsona baten barruko egunerokoa zer izan baiteken, barruan egonez dena ba, imaginatu besterik ez dezake, baina zenide bat entzat e, bisitak? Enkartze labatea nolakoa dira? Bai, bueno, hemen ere gaina komponente garrantzitsua dago, ez, iratxek alababa dauka, amar urteko mm -hmm. alababa dauka, ez, enbotxiladun, nabro bat, eta, bueno, horren inguruan ere, ba, horrek baldintzatzen du dena ere, bai, bisitak, bai, bai, piska planifikazioa, ez, orduan beretzako, bai, iratxerentzako, ba, oso garrantzitsua, ez, alaba hori ikustea, ez, eta, bueno, orduan, ba, piskate horren eh baldintzatzen digu pixatu bizitak garaian eta hori dena, ez. Bera barruan, ba, bueno, e, bera, bere barruko bizitzaz eh ez du itzen eta itzen duena, ba, gauza ona kontatzen dizkigu, baina ze, ze kontatuko digu ba, ez. Kuba dakigu eh badela eta kartzela barruan, naizta kartzela batzuetan beste batzuetan, baino hobeto egon ba kartzela dela, ez. Horri sumatzen da. Ez bizita egiten buzunean, Eza, ezaten ez duena ere. Bai, batez ere, e, kontatzen ditu e, ez bere gauzak, baino bai e, ingurukoei gertatzen zaizkin gauzak ez, espreso preso politikoak, e, preso mm. sozialak edo, eta kriston barbaliak gertatzen dira hor barruan, eh? aurreko batean kontatu zikun, hor ba, badaude indarkeria episodio asko, oza, eta klaro, eski kartzela da. ]).Bai, <g converter> e, bizitak badu Joana eta Itzulia bai. Aski ezberdinak biak, ez? Bai, oso, oso e, Kasu honetan, momentu honetan Bueno, bera parixen dago Ba, Junta etorri de ba, Egin e, e, dezakezu hegazkinez Edo kotxez Baina, bueno, egazkinez egiten dugunean da hegazkina gero autobusa, gero trena Gero trena Autobusa hegazkina Eta, eta kotxez, ba, zuzenean, ba, bueno bon, Junta etorri, ba, ba, mila sortziren Kilometro dira Orduan ba, imaginatu, ez. E. bai, eta oro buruari eragiten pentsatzen mut, ez? Eh, bai. ez? Bai, ordu. bai, eske, kao, gu juten geranean, eh, e, irtetzen geranetik an e, kontzentratuta juten gera, ezgia juten, osea, bakio misio badakago, ez? Jugar du, jugar eta ere, eh, bueno, ba, arropa eramatera, liburu e, bera ikasketa gaite ditu ere, apuntak eramatera. Eta gero ja, behinan an, ba, dituzun, bisita ordu horietan, ba, erlajatzeko aukera duzu ez. Mm. Baino beste guztia, hori, ba, ba, pixka, e, e, e, oza estresa da. Mm. Baina, mm. bueno, aipatu bitu gunekin, ba, dispertsioak, eh, perso baten zenide batentzat, izan daitekenaren ba, argazki bat egiten saiatu gara, baina, e, benetan, e, zenide gisa, ez dakit, e, zer suposatzen duela, esango e, ez denezak, Ba, zeniden bizitza bat du, argi dago, oza, bako ez da, ba, ba bizitza hemen, noski, bain hon, bueno, e, argi dago horren, horren bueltan antolatu behar dezula bizitza. Eta, eta, egun martzeala, ba, ez dago egun bakar bat ere ez ezuna pentsatzen edo, e, ba, iratxean dago, eta noiz zango den urrengo bizitza edo lagun honek bizitatuko du, zefetxa dauden, e, ez dakit. E, gero berak deiak egiten ditu ere, e, gauzak eskatzen ditu. Zada, mm -hmm. e, ez dakitolako hori tala hor duz, ez? Hor du, e, normalizatzen dugu hori dena, ez? hori guztia ez? Eta azkenean, ba, e, ematen du ez dela ezergertatzen, ez? ez? Ba, Normalizatu mm -hmm. e, da dugulako, baina negia esan, juten akumulatzen kumulatzen, ez? Eta... Eta gero kontutan izan da, bueno, e, dispertsioaren atzean beti esenia daude, baina batez ere, guraso elduak daude, Osa, mm -hmm. nena amak ditu, iro eta mazazpi urte ditu, eta gainera, e, bueno, amar urteko aur bat zaintzen du, Osa, mm -hmm. egunero, oetala hor du, eta, bueno... Ba, dispertsioak, gei ondorioak eta... Bai. Eta ardura ez, ez, ardura. Batean, ez erokoan. Hmm. Eta ez desanik ez alegin ekonomikoa ere, egin beharrekoa, ez? Bai... Ezen ez, batero <laughs> joatentzarete bizitan edo... Bai, eh, bueno, ozera... Eh, eh, arlo ekonomikoa, ozera, ez den batzea kontuak ateratzen, ba, kriston sangria da, baina kristona ez. Bañon e, kuriosoa da, ez? Sen askenean eh hori izango balitza arazo bakarra, a, bueno, ba bueno, muldatuko ez? Eta moldatzen gera berez. Ez, mm -hmm. ez bañon, joe, horren atzean beste gauza asko daude, ba, ez? Bai, ze eh, aipatduzu 10 urteko alaba bat, eh, bueno, agut eh, monekin, eh, ez, aurkitzen dena, baina hamar eh, 10 urte, 8, 9, 10, 11, 12 egingo ditu eh em, em, galdetuko du, ez? Nola esplikatu, ez? Aurrati Bu, e, hortarako bere ama dago eta amak esplikatzea gueto eta berez e, berarekin hitz egin du ez? Baina, bueno, aurba da eta bere bizitza dauka, ere? Eta bere gauzak ditu eta esteburu iristen da eta eta, bueno, gusai atzen gara galik eta eragin gutxiago izaten bere bizitza horretan, bizitza soziala dauka. Oh. Segura eski, eldue baino gehiago izatu dute aurre, eta joer, E, garatu behar du, ez? Orduan, e, zentzu horretan, bapiskatu ba horrek bilatzen ez? E, eta hortarako, ba, bueno, iratxe argiragoza oso sogarbi dauka hori, ez? Zentzu horretan. Hmm ba momentu zorrak ingeratoko gara horretaraziko dugu eh ba ain justu eh duen aste azkenean ba hortxe eh ba auzibide hori eta e, otsailaren 18an eh asteartean ba iratsaren alde eta euro aginduen aurka elgarretaratzea behitua dela hemen eskualdean eh, ba genero etxehandia plazaan eh izango da atxaldeko 7 terdietan, deialdi horrekin geratzen gara eta artz e, sortzaile eskermila eh gura ni izanagatik zuei, zuei. izan utza ekuraiago